29. Osiris, zeul asasinat Pentru a estima semnificația unor asemenea formule, trebuie să prezentăm pe scurt miturile și funcțiunea religioasă a lui Osiris. Să amintim pentru început că versiunea cea mai completă a mitului Osirian este cea transmisă de Plutarh, secolul al ii era noastră în tratatul său de Iside et Osiride. Căci așa cum am remarcat cu privire la cosmogonie, textele egiptene se referă numai la episoade izolate. În ciuda anumitor incoerențe și contradicții explicabile prin tensiunile și sincretismele care au precedat victoria finală a lui Osiris, mitul său central se lasă cu ușurință reconstituit. După toate tradițiile, el era un rege legendar, celebru prin vigoarea și dreptatea cu care guverna Egiptul. Set, fratele său, îi întinde o cursă și reușește să-l asasineze. Soția lui Osiris, Isis, marea magiciană, izbutește să se facă fecundată de către Osiris mort. După ce a îngropat trupul, Isis se refugiază în delta. Acolo, ascunsă printre hățișurile de papirus, ia aduce pe lume un fiu, Horus. Ajuns adult, Horus își face recunoscute drepturile sale în fața zeilor Eneadei și îl atacă pe unchiul său, Set. La început, Set reușește să-i scoată un ochi, dar lupta continuă și, finalmente, Horus triumfă. El își recuperează ochiul și îl oferă lui Osiris. Astfel, Osiris își recapătă viața. Zei îl condamnare pe Set să-și poarte propria victimă. Nota 9. După o variantă asupra căreia Plutarh insistă, Set a sfârtecat cadavrul lui Osiris în 14 bucăți și le-a împrăștiat. Dar Isis l a găsit, cu excepția organului sexual înghițit de un pește, și l a îngropat acolo unde l a găsit, ceea ce explică faptul că numeroase sanctuare erau cunoscute ca posedându un mormânt al lui Osiris. A se vedea Brunner, Zum Raumberg griff der Egipter, pagina 615, închei nota. De exemplu, set este transformat în barca ce transportă pe Osiris pe Nil. Dar ca și apofis, set nu poate fi definitiv nimicit, căci și el încarnează o forță ireductibilă. După victorie, Horus coboare în țara morților și anunță știrea cea bună. Recunoscut drept succesor legitim al tatălui său, el este încoronat rege. În acest mod, el îl trezește pe Osiris. Conform textelor, el îl îi pune sufletul în mișcare. Mai ales acest ultim act al dramei clarifică modalitatea de existență proprie lui Osiris. Horus îl găsește într-o stare de torpoare inconștientă și reușește să-l reanime. Citez Osiris, privește! Osiris, ascultă, ridică-te, înviază! Închei citatul. Osiris nu este niciodată reprezentat mișcându-se. Ne-a arătat întotdeauna neputincios și pasiv. După încoronarea sa, adică după ce a pus capăt perioadei de criză, haosul, Horus îl învie. Citez, Osiris, tu erai plecat, dar ai revenit, dormei dar te-ai trezit, ai murit, dar treci din nou, închei citatul. Totuși, Osiris este resuscitat ca persoană spirituală, egal suflet și energie vitală. El este cel care va asigura de acum înainte fertilitatea vegetală și toate forțele de reproducere. El este descris ca fiind pământul întreg sau e comparat cu oceanul care înconjură lumea. Către anul 2750, Osiris simbolizează deja ispoarele fecundității și ale creșterii. Altfel spus, Osiris, regele asasinat, în paranteză egal faraonul decedat, închid paranteza, asigură prosperitatea regatului condus de către fiul său Horus, reprezentat de faraonul nou instalat se ghicesc în linii mari raporturile dintre Ra, faraon și cuplul Osiris-Horus. Soarele și mormintele regilor o constituiau cele două izboare principale de sacralitate. După teologia solară, faraonul era fiul lui Ra, dar deoarece succeda suveranului decedat, egal Osiris, faraonul era de asemenea Horus. O tensiune între aceste două orientări ale spiritului religios egiptean Solarizarea și osirianizarea apare în funcția regalității. Nota 10. Dintr-un anumit punct de vedere se poate vorbi despre concurența între un zeu mort, Osiris, și un zeu moribund, Ra, căci soarele de asemenea murea în fiecare seară, dar reneștea în zorii zilei următoare. Închei nota. Așa cum am văzut, civilizația egipteană este rezultatul unirii Egiptului de sus și de jos într-un singur regat. La început, Ra fusese considerat suveran al vârstei de aur, dar după Imperiul de Mișloc, aproximativ 2040-1730, acest rol i-a fost transferat lui Osiris. În ideologia regală, formula osiriană scă prin a se impune, căci filiația Osiris-Horus garanta continuitatea dinastiei și, în plus, i-a asigurat prosperitatea țării. Ca sursă a fertilității universale, Osiris făcea înfloritoare domnia fiului și succesorului său. Un text din Imperiul de Mișloc exprimă admirabil exaltarea lui Osiris ca sursă și temei al oricărei creații. Citez: Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt Osiris. Eu pătrund în tine și reapar dincolo de tine, iar în tine și cresc în tine. Zeii trăiesc în mine pentru că eu trăiesc și cresc în greul care îi susține. Eu acoper pământul. Fie că trăiesc, fie că mor, eu sunt orzul. Nu pot fi nimicit. Am pătruns ordinea, am devenit stăpânul ordinii, răsar din trupul ordinii. Închei citatul. Avem de-a face cu o îndrăzneață valorizare a morții asumată de acum înainte ca o transmutare exaltantă a existenței întrupate. Moartea săvârșește trecerea de la sfera neînsemnatului la sfera semnificativului. Mormântul este locul unde se împlinește transfigurarea, sac, a omului căci mortul devine un ac, sau un spirit transfigurat. Sac se scrie S-A-C-H. Ac se scrie A-K-H. Nota 11. Francfort în Asie Egiptian Religion, pagina 96, 101. Să amintim că atunci când mortul este așezat în sicriul său, era așezat în brațele mamei sale, zecea cerului, Nut. Citez, ești dat mamei tale, Nut, în numele ei de sicriu. Închei citatul. Un alt text o compară pe Nut cu un pat în care doarme mortul, așteptând să se trezească la o nouă viață. Cele patru suprafețe ale sicriului personifică pe Isis, Neptis, Horus și Tot. Poda este identificată cu Jeb, zeul pământului și capacul cu zeița cerului. Astfel, mortul era înconjurat în sicriul său de personificări ale întregului cosmos. Conform lui Piankov, The Shrines of Tutankhamun. Închei nota. Ceea ce contează pentru noi este faptul că Osiris devine progresiv modelul exemplar, nu numai al suveranilor, ci și al fiecărui individ. Desigur, cultul său era popular deja în Imperiul Vechi, așa se explică prezența lui Osiris în textele piramidelor, în ciuda rezistenței teologilor heliopolitani. Dar o primă criză gravă, pe care o vom relata îndată, a pus capăt brusc epocii clasice a civilizației egiptene. Odată ordinea restabilită îl găsim pe Osiris în centrul preocupărilor etice și al speranțelor religioase. Este începutul unui proces care a fost descris drept democratizarea lui Osiris. Într-adevăr, alături de faraon, mulți alții își declară participarea rituală la drama și apoteoza lui Osiris. Textele înscrise cândva pe pereții cavourilor ascunse în piramidele ridicate pentru faraoni sunt reproduse acum în interiorul sarcofagelor nobililor și chiar ale oamenilor lipsiți de privilegii. Osie este devine modelul tuturor celor care speră să înfrângă moartea. Un text al sarcofagelor proclamă, citez, Tu ești acum fiul unui rege, un prinț, atâta vreme cât inima ta, spiritul, va fi cu tine. Închei citatul. Urmând de exemplul lui Osiris și cu ajutorul său, răposații reușesc să se transforme în suflete, adică în ființe spirituale perfect integrate și deci indestructibile. Asasinat și dezmembrat, Osiris a fost reconstituit de Isis și reînsuflățit de Horus. Astfel, el a inaugurat un nou mod de a exista. Dintr-o umbră lipsită de putere, el a devenit o persoană care știe, o ființă spirituală inițiată exemplar. Nota 12 Când Horus a coborât în lumea de dincolo și l-a înviat pe Osiris, el l-a gratificat cu puterea cunoașterii. Osiris a fost o victimă ușoară, pentru că nu știa, el nu cunoștea adevărata natură a lui Set. Închei nota Probabil că misterile elenistice ale lui Isis și Osiris au dezvoltat idei similare. Osiris reia de la Ra funcția de judecător al morților. El devine stăpânul dreptății instalat într-un palat sau pe colina primordială, adică în centrul lumii. Totuși, așa cum vom vedea, tensiunea Ra-Osiris va găsi o soluție în vremea Imperiului Mijlociu și a Imperiului Nou.